Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Waman tabi'ahum bi ihsanin ilayumiddin Allahumma allimna mayanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wazidna ilma Allahumma ja'anma nata'alamuhu hujjatan lana la hujjatan alayna Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Ikhatul iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai nikmat karunia yang tidak terhitung banyaknya, dan juga nikmat kemudahan yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, sehingga dengan mudah kita melakukan aktivitas kita, umpamanya ketaatan, termasuk dalam hal ini menuntut ilmu agama yang merupakan warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga merupakan bekal utama kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam mari kita berbanyak mengucapkannya seraya memohon kepada Allah semoga salawat dan salam kita dicerahkan kepada Nabi kita yang mulia Sallallahu alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ikhwata al-iman para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah seperti biasa Pada kesempatan yang mulia ini Di pagi hari Jumat yang mulia ini Kita mengkaji akidah Ahli sunnah wal jamaah Akidah gelongan yang selamat Akidah Yang merupakan Bekal utama kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Kita membahas pembahasan Yang Jelaskan oleh imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Aqidah atau Ar-Risalah At-Tahawiyyah. Ikhatul Iman rahimakumullah. Pembahasan kita sebelumnya sampai kepada permasalahan Isra' dan Mi'raj. Telah jelaskan ya berbagai permasalahan yang berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj dan juga di antara hikmah dari isra dan miraat tersebut, di antara pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan Nabi saw dan naiknya Nabi ke Sidratul Muntaha sehingga mendengar langsung perkataan Allah, menerima kewajiban salat adalah bahawa Allah subhanahu wa taala adalah Rob yang maha tinggi tinggi dzatnya dan itu merupakan salah satu dalil yang menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya khatalingun rahimakumullah. Kemudian setelah itu Al Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan perkara yang lain yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah dan ini berkaitan dengan diantara perihal dan ahwal yawm al qiyamah. Yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam وقال رحمه الله والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياسا لامتي حقا yang artinya bahwa telaga yang Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan telaga tersebut yang merupakan itu juga Giyathan Karunia dan pertolongan Li ummatihi Untuk umatnya Hakkun merupakan kebenaran Ini salah satu dari prinsip aqidah Yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah Bahawa Di akhirat kelak Di padang mahsyar setelah Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur mereka dan mengumpulkan manusia di padang mahsyar untuk dihisab, untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui bagaimana dahsyatnya kondisi padang mahsyar dan kondisi manusia yang merasakan kehausan dan merasakan panasnya terik matahari dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di suatu tempat ya padang yang luas yang tidak memiliki naungan sama sekali dan pada kondisi atau dalam kondisi yang seperti itu manusia sungguh merasakan kondisi yang sangat sulit yang membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga agar Allah menyegerakan keputusan dan keadilan atau pengadilan yang maha adil Sehingga mereka tidak berlama-lama ya, berada di padang yang kondisinya sungguh sangat ya menakutkan Ya khutalima rahimakumullah Pada kondisinya seperti itu Di padang yang seperti itu Allah Subhanahu wa Taala ingin memuliakan Nabi yang mulia, Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kemuliaan juga akan dirasakan oleh umatnya. Bahawa Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dengan menghadirkan telaga yang telaga tersebut penuh dengan air yang dialirkan dari yang bersumberkan dari surga yang kita kenal dengan al-hawdu iaitu telaga ikhwataliman rahimakumullah apa yang dijanjikan oleh Allah bagi nabinya itu merupakan kebenaran dan ya demikian itu pasti akan terjadi makanya di sini Imam Abu Jafar at-Tahawir rahimahullah menjelaskan al-hawdu ya yang dikarimahullah subhanahu wa taala bihi giyasan li ummati haq bahwa telaga yang merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak merupakan hak kebenaran <coughs> kebenaran yang wajib kita yakini kebenaran yang wajib kita terima dan kita imani beserta ya seluruh sifat-sifat yang berkaitan dengan telaga ini. Adapun dalil yang menjelaskan kebenaran tentang telaga ini telah terdapat dalam hadis yang mutawatir, ya hadisnya mutawatir, diraikan oleh banyak para sahabat, ya puluhan para sahabat yang meraikan hadis tentang telaga Nabi saw. Dan ini tentunya satu kebenaran Mustahil para sahabat berbohong dalam merayatkan hadis tersebut <coughs> Disebutkan oleh Imam Ibn Abil Izzal Hanafi dalam kitab Syarah Haqidat Tuhawiyyah Bahawa sahabat yang merayatkan hadis tentang telaga tersebut Itu lebih dari ya 39 sahabat Bahkan sebagian para ulama menyebutkan, ya, lebih dari atau sampai jumlah mereka itu 50 para sahabat yang meriarkan hadis tawadh hadis yang menceritakan menjelaskan tentang telaga Nabi saw. Tentu hal ini tidak ya meninggalkan lagi ruang untuk ya keraguan tentang kebenaran hadil Nabi saw. Telaga Nabi saw. Ya Allahumma rahimakumullah. Di antara hadis yang menjelaskan tentang telaga tersebut ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna qadra hawdi kama baina aylata ila san'a min yaman wa inna fihi min al-abariqi ka'adadi nujum as-sama. Bahawa kata Nabi SAW sesungguhnya ya <coughs> ukuran ya luas dari Hawdih Telaga aku kata Nabi semkemabai na Aila ila Suna, ya sebagaimana antara Aila ila Suna mina Yaman dan ini menunjukkan akan luasnya ya telaga tersebut. Wain nafihi min al abarik dan di telaga tersebut telah disediakan abarik, iaitu cangkir-cangkir yang digunakan untuk minum. Keada ya, di sama, iaitu sejumlah bintang-bintang ya, yang ada di langit. Dan kita mengetahui tidak seorang pun yang uh, mengetahui bahawa ya, berapa jumlah bintang yang ada di langit. Sungguh sangat banyak sekali. Kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan la yaridanna alayya nasun min ashabi hatta idha arabtuhum ikhtalaju duni fa aqulu usaihabi fa yaqulu la tadri Kata Nabi SAW alaihi pasti ya, akan ya berdatangan atau orang-orang dari para sahabat usai ashabi dari para sahabatku <coughs> aleihya kepada aku, yaitu di telaga tersebut hati darab Kemudian apabila saya telah mengetahui mengenal mereka, uktulijo dunia. Mereka akan terhalang, ya, terhambat ya, duni, yeah. dariku. Wa akul usai habi. Maka aku mengatakan sahabatku, sahabatku, payakulu maka dikatakan lada terima ahadatu bagdad. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka ya ada adakan sepeninggalmu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa nisa nanti akan datang kepada nabi saw di Telaga beliau orang-orang yang mereka kenal, ya, karyaklangan sahabatnya akan tapi tiba-tiba mereka itu diusir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari telaga tersebut Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata usaihabi usaihabi sahabatku sahabatku karena Nabi mengenal mereka <coughs> Lalu dikatakan bahawa, la tadri ma ahdathu ba'dak engkau tidak tahu apa yang telah mereka ada andakan dalam urusan agama ini sepeninggalmu di sini para pemisah Menjelaskan bahawa Telaga Nabi SAW Benar adanya Kemudian nanti akan ada orang-orang Yang diusir dari telaga tersebut Yang mereka itu Nabi SAW mengenalnya Oleh karena itu Disebutkan di sini Usaihabi ya. Akan tapi Para ulama menjelaskan Usaihabi di sini ya, Adalah mereka Orang-orang yang Hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi keislamannya keislaman yang tinodai atau tercampur al-kamufikan sehingga kandatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan usai habis sahabat kena Rasulullah Sallam mengenal mereka tapi ternyata iman mereka adalah iman orang-orang munafikin secara zahirnya Nabi mengenal mereka bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah orang-orang munafikin akan tapi mereka pada hakikatnya tidaklah beriman, Kerana munafikun. Hanya penampilan mereka di hadapan Nabi bersama para sahabat mengucapkan la ilaha illallah dan ternyata mereka orang-orang munafikin. Atau nah, yang dimaksud sahabi di sini, yaitu Nabi mengenal mereka, tapi sepeninggal Nabi saw mereka ya, Murtad Ya, sehingga mengikut ya, menjadi pengikut seperti Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi palsu yang kemudian juga Sijah dan yang lainnya maka secara penamaan karena mereka hidup berzaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ashabi tapi secara hukumnya mereka orang munafikin, orang-orang murtad. Jadi itu yang dimaksud dengan ushabi di sini. Bukan para sahabat yang mereka istiqamah yang meninggal di atas Islam dari kalangan Abu Bakar, Muhajirin, Ansar, kemudian mubasyari nabil jannah yang mendapat jaminan masuk surga yang mereka semuanya meninggal di atas keistiqomaan di atas Islam. Ya, ikhwatallahi Itu yang dimaksud dengan ya, fa aqulu ushayhab di sini. Nah, mereka yang diusir dari telaga tersebut itu penyebabnya adalah la tadri ma ahadatsu Engkau tidak mengetahui apa yang telah mereka ada adakan sepeninggalmu. Artinya mereka telah membuat perkara-perkara yang uh, baru dalam agama Islam ini sepeninggal Nabi Sallallahu <coughs> Alaihi Wasallam. Ikhathulimarohimakumullah. Kemudian, ya, di antara dalil menjelaskan bahawa al-kawthar atau uh, al-haud, iaitu telaga tersebut adalah benar hadis yang juga, ya. Sampaikanlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iaitu tertidur Ya, Kemudian begitu beliau Bangun, seraya ya Tersenyum Kemudian Dikatakan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Lima dahik Kenapa engkau tersenyum ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam فقال Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Innahu unzilat alaya anifan surah Sesungguhnya, Ya, tadi turun kepadaku sebuah ayat, sebuah surat Faqara'a bismillahirrahmanirrahim Innâ a'ataynaka kal-kawthar Hatta khatamah Inna a'ataynaka kal-kawthar Fassalli rabbika wanhar innâ shani'aka huwal abtar Jadi, surah Al-Kawthar hatta khatamaha sampai beliau menyebut ya sampai akhir dari surat tersebut membaca sampai akhir surat tersebut summa qala lahum hal tadruna mal kautsar Rasul bertanya kepada para sahabat tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kautsar qalu Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya yang lebih tahu tentang hal itu qala huwa nahrun a'atani a'atanihi rabbi azza wa jalla fil jannah عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد, عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا ربي إنه من أمتي ويقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك رواه مسلم يا كتب النبي صلى الله عليه وسلم توكلين وحرا السحاب بدك الكوثر إن أعطيناك Al-Kawthar Sesungguhnya kami Sungguh memberikan kepadamu Al-Kawthar Para sahabat bertanya Kami tidak tahu Ya Rasulullah Allah dan Rasulnya Ya Nahrun Di dalam surga Yang Allah berikan Kepadaku Alaihi khairun kathir Yang Di sungai tersebut Kebanyak Kebaikan yang Sangat banyak sekali Ya Taridu alayhi ummatiyum al-qiyam Yang akan didatangi Ya Oleh umatku pada hari kiamat aniyatu aniyatu adadan adadul kawakib yaitu cangkir-cangkir digunakan untuk meminum tersebut yaitu sejumlah bintang-bintang ya atau galaksi yang ada di langit yahtalijul abdu minhum di antara mereka ya terusir atau terhalang dari mendatangi telaga atau su atau sungai tersebut fa ya rabbi innahu min ummati lalu aku mengatakan innahu min umati sesungguhnya dia dari umatku fayuqaluli dikatakan kepada aku innaka la tadrima ahdathu ba'dak sesungguhnya engkau tidak tahu wai muhammad apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu hadis ini dikatakan imam muslim nah di sini Al-Kawthar sehingga sebagian para ulama menyebutkan bahawa di antara dalil yang menjelaskan adanya telaga yaitu surat Al-Kawthar ini Kena dalam sebagian riwayat disebutkan bahawa al kauser tersebut juga di, dikatakan, ya, disebutkan, yaitu adalah al kauter telaga, telaga, ya. Akan tapi dijelaskan oleh para ulama bahawa yang maksud bahawa al kauser terbentuk ada telaga, yaitu air yang ada, ya, di telaga Nabi saw itu itu bersumber dari al kauser, yaitu sungai yang ada di dalam surga. Nah, sungai yang ada di dalam surga. Dan di dalam riwayat lain ia disebutkan wa huwa wa adanihi rabbi alayhi khairun kathir wa haudun taridu alayhi ummati yawm alqiyamah. Itu juga dalam riwayat ya Imam Muslim. Itu sungai yang Allah janjikan, ya, yang dijanjikan oleh rabb untukku yang di sekitarnya dalam sungai tersebut sangat banyak kebaikan wahuwa haudun yaitu telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nah di sini sebutkan Rasul menjelaskan bahawa yang kawthar itu telaga tapi dalam riwayat lain tidak disebutkan itu telaga itu kausar nahrun iaitu sungai yang ada di surga bagaimana mengkombinasikan antara riwayat tersebut pada dasarnya tidak ada pertentangan kerana sumber dari air yang ada di telaga itu adalah dari sungai yang ada di dalam surga itu al-kawthar Naam. Sungai yang ada di dalam surga Yang kita kenal dengan Al-Kawthar Dan dari situlah air yang ada di telaga itu dialirkan Naam. Subhanallah Ya alaihi khairun kathir Dan sungguh sangat banyak kebaikan di dalam sungai tersebut Di atas sungai tersebut Naam. Sehingga disini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abil Is yang mensyarah al-aqidah at-tahawiyah, kata beliau, bahwa, ya makna dhalik, anahu yashkubu fihi mizabani min dhalikal kawthar ilal hawd. Bahawa dialirkan, ya, fihi, dua paralon lah mungkin, kalau istilah kita, min dhalikal kawthar, dari sungai, tersu'al kawthar ilal hawd. Jadi dialirkan air tersebut, yang ada di telaga tersebut, dari Ya al-Kautsar ya sungai yang ada di dalam surga. Wal haudhu fil arasati qabla as Sementara ya, telaga tersebut ada di padang yang begitu luas sebelum as-sirat, sebelum nanti manusia ya melewati sirat. Sebelum manusia melewati sirat. Karena yughtalaju anhu karena ya ada orang-orang yang diusir, yang dihalang wa wayumna minhu aqwamun qadir taddu ala aqabihim. Yaitu ada orang-orang yang mendekati, kemudian diusir dari telaga tersebut, ya, yang mereka orang-orang yang telah murtad ya, kembali kepada hatu berbalik dari Islam dan kepada kekufuran. Wamilahaula illa yujawisuna asyirat orang-orang yang seperti itu, mereka tidak akan melewati saatinya mereka akan terjurus ke dalam neraka walia subhanallah. Jadi kesimpulan dari hadis yang dibacakan tadi bahwa Al-Kautsar adalah sungai yang ada di dalam surga, kemudian dari sungai tersebut dialirkan air yang ya air ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan demikian sebagai riwayat menyebutkan bahawa Kautsar tersebut adalah telaga dan pada hakikatnya tidak ada pertentangan karena air yang ada di telaga tersebut bersumber dari Al-Kautsar itu sungai yang ada di di dalam surga wallahu alam. Nah. Kemudian ya khotamil marhamakumullah. Dari hadis tentang salah itu sebagian hadis ya. Itu bisa kita simpulkan sifat dari uh, hadis tentang al-haut yaitu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita simpulkan ya sifat dari telaga tersebut. Yang pertama bahawa telaga tersebut adalah telaga yang begitu luas sekali, besar, ya, dan tempat minum yang sangat mulia, ya, Maulidul Kerim, telaga yang sangat mulia, ya. dan airnya bersumber dari surga, sungai yang ada di surga Al Kauser, yang khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian warna air tersebut ashaddu min al-laban lebih putih dari dari susu wa abrad min al-thalj lebih dingin dari ya yeah, salju wa ahla min al-asal Allahu akbar lebih manis dari madu ya wa atyab min al-misk ya min reih al-misk bau aroma dari air tersebut lebih harum dari kasturi wahyu fiqahatul ittihad dan itu sangat luas sekali ya panjang dan luasnya lebar dan panjangnya sama nah dan dari sudut ke sudut itu sepanjang yang perjalanan satu satu bulan masiratus syahr nah dan rakyat disebutkan juga bahawa setiap ya air tersebut Diambil untuk diminum oleh umat Nabi Muhammad SAW. Itu semakin bertambah, bertambah dan semakin luas, bukan berkurang. Ya. Subhanallah. Itu adalah diantara ya, sifat dari telaga tersebut yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi umat dari bagi Rasul SAW. Disediakan oleh Rasul SAW ya, sebagai bentuk kemuliaan. Bagi beliau dan juga bagi umatnya. Dalam segala disebutkan bahawa barang siapa yang meminum dari telaga tersebut, maka tentu mereka tidak akan merasakan dahaga dan kehausan selama lamanya Man syaribah minhu syarbatan lam yazma' ba'dahu abadat. Barang siapa yang bisa dimuliakan oleh Allah untuk bisa meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walau seteguk, ya maka dia tidak akan merasakan ya kehausan selama-lamanya semoga Allah memuliakan kita ya di akhirat kelak untuk bisa minum dari telaga yang Allah muliakan Nabi kita Muhammad SAW dengan telaga tersebut ikhutal iman rahimakumullah kemudian apakah telaga tersebut ya sebelum al-mizan atau sesudah mizan Artinya setelah ditimbang Amal kebaikan manusia Atau setelahnya Nah Ada dua pendapat Ada yang mengatakan Itu sebelum ditimbang Amalan manusia sebelum mizan Dan ada yang mengatakan Ya setelah al-mizan Akan tapi yang sahih Yang sahih insyaAllah adalah Bahawa telaga tersebut yaitu sebelum mizan Sebelum ditimbang Ya Amalan manusia Maka di sana ada, ya, telaga. Jadi manusia berada di padang, uh, padang apa namanya itu mahsyar Mashyar Yomalkiyah. Kemudian mereka merasakan kehausan dan sebelum dilakukan proses, ya, penimbangan amal kebaikan dan kejahatan mereka, maka manusia merasakan kehausan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat yang lain. Kena setiap nabi itu memiliki haut, setiap nabi memiliki telaga akan tapi telaga yang paling luas dan yang paling mulia dan yang paling banyak yang akan meminum maka adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diminum oleh umatnya kerana umat beliau yang paling banyak Adapun ya as-sirat tentunya setelah adanya <coughs> setelah proses dari al-mizan hisab kemudian mereka begitu akan ditentukan mana penghuni surga dan penghuni neraka mereka akan melewati sirat jadi telaga tersebut sebelum adanya sirot, jembatan yang dibentangkan di atas api neraka ikhutalima rahimakumullah kemudian <coughs> hal yang berkaitan dengan dengan haut ini telaga ini bahawa tadi disebutkan bahawa ada manusia yang akan diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelaskanlah para ulama bahawa ada dua bentuk pengusiran ya <coughs> dari telaga tersebut. Di mereka diusir secara umum jadi pun tidak boleh berdekat atau diusir dari telaga tersebut. Ada orang-orang yang khusus. Adapun secara umum itu adalah semua ya selain umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua akan diusir. Artinya tidak berhak seorang pun dari selain umat Nabi untuk minum dari telaga tersebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad dan tentu ini ya memberikan kepada kita makna yang harus kita cermati dan juga kita hayati bahawa sungguh Allah subhanahu wa ta'ala ya ingin memuliakan rasulnya dan umatnya dan juga begitu salallahu alaihi wa sangat sayang kepada umatnya ya sangat sayang kepada umatnya sehingga dihususkan dan itu adalah bentuk kemuliaan kepada mereka sehingga tidak seorang pun bisa, ya, dari selain umat beliau yang bisa mendatangi telaga tersebut itu salah satu bentuk, salah satu bentuk dari kesayang Nabi SAW kepada umatnya boleh di dunia begitu sayang kepada kita umatnya <tuh> dan di akhirat kelak begitu juga, kasih sayang belum tidak terputus dengan kematian beliau sampai di akhirat kelak beliau sungguh mempertanyakannya terus mengingat umatnya dan ini juga diantara bentuk kasih yang beliau bahawa beliau ingin membeliakan umatnya sehingga yang datang ke telaga tersebut hanyalah umat-umat beliau umat beliau bukan ya umat yang lain <tuh> begitu juga menjelaskan kepada kita bahawa setiap umat setiap nabi memiliki telaga dan masing-masing akan meminum dari telaga Nabi mereka Ikhutalima rahimakumullah Sehingga hal ini menjelaskan kepada kita Tentang kemuliaan dan kesempurnaan Risalah beliau Sehingga kerana beliau memiliki umat yang banyak Beliau orang dan Nabi yang paling mulia Dan umat beliau adalah umat yang paling mulia Di sekian umat Yang uh, ikuti para Nabi sebelumnya Maka sungguh Hal yang sangat ya Mulia, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala Menghususkan mereka yang hanya minum dari telaga Nabi SAW yang kedua yang akan diusir itu secara khusus dari kelangan umat beliau juga tapi ternyata mereka itu telah apa? yang pertama telah menyimpang dari agama Nabi SAW telah murtad atau orang munafikin atau orang-orang yang mereka mengada-ngada di dalam agama dalam sebagai ruaya disebutkan tadi bahawa <tuh> Di antara yang mereka akan diusir tersebut, yaitu usai habi Nabi mengatakan yuda dua kaum Rabbi usai habi akan diusir. Ya sebagian kaum, sebagian kelompok dari telaga tersebut langsung mengatakan usai habi sahabatku sahabatku. Tadi telah tersebutkan bahawa yang dimaksud usaihabi habi di sini, bahawa mereka adalah orang-orang yang telah kufur dan murtad sepeninggal Nabi saw. Bukan para sahabat yang setia berjalan di atas Uh, agama beliau yang meninggal di atas Islam. Tak kelangan Muhajirin wal Ansar. Yang dimaksud oleh Sahabi di sini, mereka orang-orang yang kufur dan murtad setelah Nabi sallallahu <tuh> <tuh> alaihi wasallam. اخواتي liman rahimakumullah. Itu maksudnya. Kenapa dikatakan Nabi ushaihi di sini? Karena mereka secara zahir hidup bersama Nabi, bersama para sahabat dan mereka mengucapkan la ilaha illallah jadi secara lahirnya Nabi mengetahui mereka itu bersama beliau tapi pada hakikatnya bahwa dalam hati mereka kekufuran dan komunafikan maka mereka diusir dari telaga tersebut <tuh> <tuh> <tuh> Taib, kita lanjutkan kemudian yang kedua yang akan diusir mereka komunafikin ya. komunafikin yang mereka sebagaimana jelaskan tadi secara zahirnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi mereka pada hakikatnya bukanlah orang-orang yang beriman kepada Nabi karena apa yang mereka sembunyikan kekufuran dan kebencian kepada Islam itu sungguh ya pada hakikatnya telah mengeluarkan mereka dari Islam mereka bukanlah orang-orang yang beriman <tuh> dan yang ketiga adalah yang akan diusir yang akan diusir dari telaga beliau alaihi wasallam adalah orang-orang yang sepeninggal Nabi yaitu mengada-ngada dalam agama ini orang-orang yang mengada-ngada menambah-nambah dalam urusan agama ini baik dalam urusan akidah atau urusan ibadah atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan agama yang intinya Menambah-nambah ajaran-ajaran, perbuatan-perbuatan, perilaku sikap yang bertentangan dengan tuntunan Nabi dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua ini mendapat ancaman, mendapatkan ancaman mereka akan diusir dari telaga tersebut. Ya, Rasulullah kala menanyakan, ya, dia bertanya, usai habis, usai habis, mengatakan sahabatku, sahabatku, Nabi mengata, uh, dikatakan kepada Nabi, ini meninggalmu dan sebagian dia disebutkan untuk khayru kata Nabi Alaihi Wasallam, suhqan suhqan liman baddala ba'di celaka celaka celaka bagi orang yang merubah-rubah yang menambah-nambah ya sepeninggalku jadi agama ini telah sempurna telah lengkap para pemisar rahimahkumullah dan juga para pendengar semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala agama ini telah sempurna ya akidahnya ibadahnya Akhlaknya semua telah sempurna Gak ada yang perlu ditambah Gak ada yang perlu dikurangi Cukup kita ya mengamalkan yang telah sempurna Tersebut Nah ancaman bagi mereka yang mengada-ngada Menambah-nambah Merubah-rubah Ajaran Islam ini Maka mereka mendapatkan ancaman Akan diusir dari telaga tersebut Waliyahzubillah Ya Oleh karena itu Ya Hendaknya kita betul-betul ya mengkoressek dan mengintrospeksi diri mari kita betul-betul ya, me meyakini atau mengaplikasikan iman dan keislaman yang sesungguhnya dalam hidup kita dan jangan kita mengadang-adang dalam agama ini ya. dan ini adalah ancaman bagi mereka pelaku bid'ah yang suka mengadang-adang lebih gemar melakukan bid'ah hal-hal yang tidak ada landasannya dari agama Nabi SAW Ikhuta lima rahimakumullah Hal yang perlu kita ketahui Bahawa ada kelompok yang mengingkiri telaga ini Di antaranya kaum Mu'atazilah Mereka kaum Mu'atazilah itu orang-orang ahlul kalam yang Hanya menggunakan akal mereka dalam beragama Jadi kalau untuk mereka Kalau bertentangan Antara dalil dengan akal Maka dalil dikorbankan Akal yang diterima Yang orang Mu'atazilah Nah, jadi mereka mengingkari mustahil kata mereka, ya mustahil itu tak masuk akal, tak masuk akal. Minta mereka, jadi semua perkara hal-hal yang gaib mereka timbang dengan akal. Maka ini orang-orang ya al mutazilah dan ahlul kalam qalam ya. Adapun kaum khawarij kaum murabbiyah mereka, ya, mengimani adanya haud, tapi menurut mereka keyakinan mereka bahawa yang akan diusir dari telaga tersebut adalah sahabat kaum ajin wal ansar, ini kaum khawarij dan rawafilah, sekte khawar dan rawafilah. Ya, mereka mengatakan mengimani ada telaga itu. Tapi yang akan diusir la yudadzarna, la yuhtalajanna, duni ya akan diusir dari dariku dari telaga tersebut. Kata mereka itu sahabat. Karena Nabi mengatakan katanya ashabi usai Ini jelas adalah penafsiran yang batil Ya, adalah penafsiran yang batil. Oleh kerana itu, ya, kaum Rafi'ah, Rafi'ah, Syiah, mereka memahami menjadikan hadis ini sebagai dalil kepada mereka tentang kekufuran para sahabat wadiyazohillah, sementara dalil ini menyebutkan akan kemuliaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan akan kebatilan, ya. Apa yang mereka yakini? Karena kita mengetahui siapa yang kufur setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang murtad, ya, yang mereka mengikuti seperti Nabi palsu Musaillam Al-Khatib dan yang lainnya sehingga diperangi oleh para sahabat kaum Hujjatul Ansar dipimpin oleh Abu Bakar, ya, kemudian juga mereka orang-orang munafikin, ya, itu yang mereka secara zahir hidup bersama Nabi, kemudian setelah itu mereka ya, murtad dan orang munafikin jelas orang tidak beriman. Ya. Jadi secara penamaan istilah, karena mereka hidup di zaman Nabi, menamakan sahabat, tapi setelah itu orang-orang yang murtad, kufur, meninggalkan ajaran Nabi. Kerana orang munafikin, ketahuan mereka adalah orang-orang bukan orang beriman, maka mereka secara umum, secara istilah, menamakan sahabat, karena hidup. Ya, tapi pada hakikatnya mereka bukanlah sahabat Yang Menurut istilah sahabat adalah mereka yang Hidup bersama Nabi Melihat Nabi, kemudian beriman dan meninggal Di atas keimanan, dan mereka meninggal di atas kekufuran Jadi mereka pada hakikatnya Bukanlah sahabat kendati secara penamaan Ya, mereka Sahabat Maka mereka diusir Layudhadanna, layudhadanna Qawmun min ummati Nah, itu maksud, kemudian yang selanjutnya menjelaskan akan kebatilan pemahaman kaum khawarid dan syiah tersebut bahawa Yang meriwayatkan hadis tentang telaga tersebut dan mutawatir Melebihi dari 30 ya Lebih dari para sahabat tersebut Itu orang-orang ya Khawarid atau orang-orang rafidah Menghukumi mereka Sebagai Ya menghukumlah orang rafidah Katalahumullah Sebagai orang yang kafir, murtad kata mereka Nah kita pertanyakan Hadis ini siapa yang meriwayatkan? Kalau kalian orang-orang rakyat Allah dan khawarid Mahukumi yang dimaksud Akan diusir dari telaga itu adalah sahabat Nah kita bertanya Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi yang mutaw itu siapa? Berarti orang-orang yang kalian klep dan klemponi Sebagai orang yang kufur Masa kalian menerima riwayat orang-orang yang kafir Untuk menjelaskan hal itu? Ya yeah yang meriwayatkan bukan orang Khawarij dan Rafidhah tapi para sahabat lalu kenapa kalau menerima riwayat orang-orang kafir kalau mendokumentasikan orang-orang yang kafir maka ini jelas ya suatu kebatilan dan kerancuan dalam berpikir dan pemahaman tersebut oleh kerana itu ya yang dimaksud mereka orang-orang yang akan diusir dari telaga tersebut adalah orang-orang kaum munafikin dan yang murtad dan itu hanya segelintir yang murtad sepeninggal Nabi yang mengikut Ia ya, Al-Qadhab dan yang pengaku Nabi-Nabi palsu yang lainnya yang itu diperangi oleh Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya Ikhwataliman Rahimakumullah dari apa yang diutarakan tadi jelaslah bagi kita bahawa yang dimaksud orang-orang yang akan diusir adalah orang yang murtad ya orang-orang yang menyimpang dan kaum munafikin Ikhwataliman Rahimakumullah termasuk dalam hal ini juga yang akan atau mendapatkan ancaman dari hadis tersebut mereka orang-orang yang pelaku dosa oleh kerana itu ikhwatul lima rahimakumullah hal yang sangat terpenting di penghujung pembahasan ini apa sebab-sebab atau hal-hal amalan atau perkara-perkara yang harus kita waspadai agar kita selamat dari ya selamat di akhirat bisa mendapatkan kemuliaan untuk meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selamat ya tidak diusir dari telaga tersebut yang pertama hendaklah kita berhati-hati dalam peragama ini jangan sampai ya kita mengada-ngada jangan sampai kita mengada-ngada di dalam agama ini suatu perkara yang tidak ada landasannya dalam urusan agama ini ya, perkara akidah dan hal-hal yang lainnya ini yang pertama jadi tidak mengada-ngada tidak membuat hal-hal yang bidah dan tidak melakukan perkara-perkara yang bidah jadi pencetus bid'ah dan pelaku bid'ah ini mendapatkan ancaman, ya akan diusir dari telaga tersebut. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan hendaknya kita, ya, terus, ya, dan membersihkan hati kita dari kebencian, ya, kedengkian terhadap umat yang terbaik atau manusian terbaik dari umat ini, yaitu siapa para sahabat ini. Hendaknya kita Membersihkan Dan kewajiban bagi kita untuk membersihkan hati kita Dari kebencian Hasad kepada manusia terbaik Dari umat ini Siapa mereka para sahabat Oleh kerana itu Orang-orang ya, yang membenci para sahabat Dari kalangan khawarid Dan juga rafidah Bahkan rafidah syiah rafidah Mengkafirkan para sahabat Ini orang-orang yang akan mendapatkan ancaman Yang akan terusir dari telaga tersebut Ya Ini Kemudian yang selanjutnya hendaknya kita ya menjauhkan diri dari ya berbuat kebohongan, alif tiro dalam agama ini. Ya, jangan kita membuat hal-hal yang bohong, kebohongan dalam agama ini. Apa yang datang dari Allah terima, apa yang datang dari Rasul terima dan amalkan. Jangan membuat kebohongan-kebohongan, ya menebarkan kebohongan atas nama agama, atas nama Allah, atas nama Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang seperti itu maka termasuk orang yang telah merubah-rubah dan menambah-nambah dalam urusan agama ini. Termasuk hal perkara yang harus kita ya, perhatikan agar kita bisa mendapatkan kemuliaan di akhirat kelak dengan meminum air telaga Nabi Alaihi Wasallam adalah menjauhkan diri, dari dosa-dosa besar, dari dosa secara umum, secara khusus dosa-dosa besar dan untuk senantiasa ya memperhatikan dan bersungguh-sungguh bila kita terjerumus Kedalam suatu dosa hendaknya segera kita bergegas bersegera untuk beristiqah dan bertobat kepada Allah Subhanahuwataala. Nah itu yang hal-hal yang perlu diperhatikan agar Allah Subhanahuwataala di akhirat kelak memuliakan kita, ya dengan meminum ya, telaga atau air dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan demikian kita tidak akan merasakan kehausan dan dahaga selama-lamanya setelah meminum dari telaga tersebut. Semoga Allah memuliakan kita di akhirat kelak. Ya, untuk meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakan kita di dunia ini, untuk selalu berpegang teguh dengan agama Nabi, Mentauhidkan Allah jauh dari perbuatan dosa dan makasiad. Demikian, wassalam. Nah, baik sekurangnya Zulkhair kepada Al-Ustadz yang telah memberikan materi di kesempatan pagi hari ini dari pembahasan kitab Syarakilatohawiyah dan terusus mengenai pembahasan. Telaga hautnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan tentunya kita berusaha dan berdoa Agar bisa ya, berkumpul Dengan Nabi kita yang tercinta Dan minum di telaganya Baik untuk selanjutnya Kami buka sesi interaktif sesi soal jawab Anda para pemirsa turun dengar dimana pun Anda berada silakan Anda bisa uh, Mengirimkan pertanyaannya Yang ingin bertanya perihal pembahasan kita Di sempatan pagi hari ini ya di, di, di layanan pesan singkat Di 0819896543 atau anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021-8236-543 Namun kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat disana Ada beberapa perlayanan senada yang kami kemungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yusat apakah orang yang minum di telaga haudnya Nabi Muhammad SAW Apakah hal ini dimana, dimaknai uh, setelahnya itu dia akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti yaitu ia tidak akan uh, masuk ke dalam neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi apakah orang-orang yang ya, diberi kemuliaan meminum dari ya, telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah itu sebagai pertanda? atau maknanya bahwa mereka akan selamat, tidak masuk neraka dan masuk surga. Ya, pertama perlu kita mengetahui bahwa meminum dari telaga tersebut itu ya, dari berada di padang mahsyar sebelum sirat, sebelum sirat, ya. Sebelum sirat. Sebelum menyeberangi, melewati jembatan yang dibentangi di atas ya neraka untuk menuju surga. Dan itu semua pasti akan melewatinya. Wa la minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqtiyah. Dan tiada ya, seorang pun dari kalian kecuali akan melewati ya sirat tersebut dan itu merupakan suatu ya keputusan yang telah pasti ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, melewati tersebut manusia berbeda-beda ya. dalam melewati tersebut dalam kecepatannya ada yang bagaikan kilat ada yang bagaikan yang angin yang kencang yang bertiup kemudian kuda yang kencang yang berlari ada yang berjalan biasa ada yang merangka, ada yang kejatuh sesuai dengan amalan mereka sesuai dengan kecepatan mereka di dunia ini mengikuti sunnah Nabi Alaihi Wasallam dan mengikuti syaratan mustaqib nah, jadi bukan suatu kepastian tapi yang jelas sebelumnya Allah telah memuliakan dia ya, yang memuliakan dia maka permasalahan melewati jembatan itu ya permasalahan yang lain lagi yang berkaitan dengan amalan seseorang tapi tentunya kendati itu bukan suatu jaminan pasti ya dia akan selamat tapi yang jelas sebagai diantara tanda-tanda bila seorang dimuliakan oleh Allah untuk meminum telaga nabi sallallahu alaihi wasallam karena tadi kita jelaskan di antara sebab untuk mendapatkan telaga tersebut dia orang-orang yang bertauhid, mengikuti sunnah nabi, tidak melakukan perbuatan dosa, artinya orang-orang yang baik. Naam, maka biinillah. Ya, semoga dengan demikian Allah akan ya memudahkan ya, dia berjalan melewati jembatan tersebut. Tapi bukan suatu kepastian. Ya, karena permasalahan gaib, permasalahan yaumul kiamah semua harus berlandaskan dalil. Tidak ada, ya, kepastian. Begitu dia telah meminum telaga, berarti dia selamat masuk suga. Tidak ada. Tapi semua akan melewati. Dan melewati tersebut, sesuai dengan, ya, amalan seorang mas ya, masing. Ya, masing-masing. Bagaimana, ya, kecepatannya dalam melewati jembatan tersebut. Semoga Allah, ya, memuliakan kita dan memberikan pertolongan kepada kita di akhirat kelahan. Allahumma amin. Nah, Mexican Diesel Karadas. Jabana saya demikian untuk eh, beberapa benar yang dilayangkan melalui pesan, pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan Antafon, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari kepada Ustaz. Ya, di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umu Iqbal di Jambi. Ya, silakan. Ya begini Ustaz mengenai uh, Telaga Rasul saw dan apabila uh, saudara kita atau orang tua kita yang telah meninggal dahulu, Ustaz, yang belum sampai sunnah Nabi saw uh, pada dirinya dan juga media-media uh, zaman dulu kan belum ada ya Ustaz uh, itu bagaimana uh, nantinya Ustaz apakah dapat uh, uh, menyicipi Telaga Rasul saw nantinya? Ustaz? Dengan tidak sampainya uh, uh, senah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada orang tua kita yang telah mendahului kita. Lutar. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Umuh Iqbali Jambi Barakulahu Fik dan semoga Allah berkaih semua para pendengar dan para pemirsa di mana saja berada. Bagaimana dengan orang-orang yang telah meninggal bukan di atas sunnah? Karena ketawanan mereka, kejahilan mereka belum sampai sunnah kepada mereka, meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya. Tentunya sebagaimana yang telah kita pernah jelaskan, permasalahan hari akhirat, kemuliaan yang Allah berikan pada seorang hamba dan juga azab yang Allah berikan semua adalah ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita rekayasa. Akan tapi secara umum kita menjelaskan bahawa bila seorang itu beriman, ya dan mengamalkan keimanan tersebut, dia orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, dan dia berusaha mengamalkan apa yang diketahui dari sunnah-sunnah Nabi. Kendati mungkin tidak secara utuh dan sempurna, maka selama dia itu betul-betul menjadi penyikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan dia mengamalkan sesuai apa ilmu yang dia pelajari Dari sunnah-sunnah Nabi Tidak mengada-ngada, tidak menambah-menambah Tidak bermuda dan perbuatan dosa dan maksiat Maka tentunya Ucapan yang hanya bisa kita Sampaikan pada kesempatan ini Adalah kita berharap Ya berharap, karena itu semua kemuliaan dari Allah Gak bisa kita pastikan, kita berharap Kita pun yang berbicara Ya Pada kesempatan kali ini Berbicara tentang masalah haud Antara cemas dan khawatir, ya antara cemas dan antara cemas dan uh, berharap, antara khawatir dan berharap. Kita cemas apakah kita bisa istiqomah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Dan kita berharap, ya dengan keimanan dan ilmu yang kita pelajari tentang sunnah dan kecintaan kepada Beliau, kita dimuliakan di akhirat kelak. Oleh kerana itu mereka yang meninggal dalam keadaan berdosa. Atau melakukan buatan hal-hal yang bertentangan Sunnah ini yang kita khawatirkan. Kita khawatirkan, Kita khawatir. Dan mereka yang meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan, ya taat begitu Sunnah kita berharap. Ya, karena semua itu kemuliaan dari Allah Subhanahu Wataala yang tidak bisa, ya di apa namanya tu, dipastikan oleh seorang. Tapi kita berharap berharap sesuai dengan tuntunan-tuntunan ya, hadis dan Al-Quran kita berharap, ya oleh kerana itu mereka yang meninggal yang jauh dari tuntunan Nabi SAW, sunnah Nabi kita khawatir, ya mereka akan diusir dari telaga tersebut ya, oleh kerana itu kita menghimbau seluruh kaum muslimin, mari kembali kepada ajaran Nabi SAW mari kita sabar, mari pelajari sunnah-sunnah, tinggalkan berbagai tradisi dan budaya yang bertentangan dengan sunnah beliau Agar kita lebih ya mulus perjalanan menuju surga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahuwata'ala di akhirat kelak untuk meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bisa kesimpulannya kita berharap saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan iman taat untuk mendapatkan kemuliaan tersebut dan mereka yang meninggal dalam keadaan berbuat dosa, meninggal dalam keadaan ya jauh dari sunnah dan meninggal dalam keadaan melakukan bid'ah kita sangat khawatir ya bahawa mereka akan terhalang dari mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya itu yang bisa saya sampaikan saya jawab pada kesempatan kali ini mohon maaf tidak bisa dilanjutkan karena ada hal yang lain yang perlu diselesaikan mudah-mudahan insyaallah pada kesempatan lain kita lanjutkan tentang perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan ahli sunnah Wal Jamaah ya mohon maaf semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan kita di dunia istiqamah di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hayat menjemput kita Tanah adalah kita sabar sampai bersua dengan Nabi nanti di telaga beliau isbiru hatta talqauni alal haut kata Nabi sallallahu sabarlah kalian sampai nanti bersua dan bertemu dengan saya di pinggir telaga di akhirat kelak mari kita terus memohon kepada Allah untuk husnul khatimah semoga kita diwafatkan di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Demikian Wallahu'alam wa sallallahu wa sallabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta istawhiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh